Kata Syeikh, Al-Muallif Ibrahim al-Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanaf'anam b'ulumhi f'darain. Kauluh, Ismu mas darin Bima'na Tazkiyati Wahia Lugatan At-tadhir Wal-madhu Wal-nama'u Ah katanya Katamu Rahimahullah Taala, wazakat. Rasulullah. Dan kata zakat. Kita kena kalimah dulu. Zakah. Dia kata hia. Kalimah zakah ni. Zakat ini Ini dia ra'i lafa Sebab dia kata Hiya Nak ra'i lafa mu'tadah Kalau nak ra'i khaba Kata huwa ha, Tepat macam ni Dia boleh dua ha, Boleh kita kata dengan mu'zakar Boleh kita kata dengan mu'annah Sebabnya Ha, kalau kita ra'i khabar Mugolafa ismu tu Lafa muzakar Kalau kita nak ra'i khabar Kena muafakat pada muzakar Kata huwa ha, Kata huwa Tapi jadi tak muafakat Dengan tempat kumbali dhameh Dia panggil marji' ilai ha, Khabarnya rojok ke zakah Zakah tu mu'anah Lafanya Tak muafakat situ tak apo kata hua pun tak apo. Ha kata hiah Supaya kita dak nampak ni. Ini yang nak ra'i marji' ilah. Tempat rojak ni rojak ke zakah Ha sebab dia kata hiah. Jadi tak muafakat dengan ismu khabar tu bola. Ha tak apo. Ha sebab dia payah nak lek ni. Kot tu kot ni pakai tak apalah. lah dua wajah. Ini kaedah La para kalau bila jumuh tak ada bergado dah ia ya, baik hua baik Ya itu belako ia belako tak ada kiram zakam annah dah kitanya mm tu dia ah baik ia ialah zakat tu kelimohnya ismu masdar ah kelimoh isin bagi masdar isin maknanya masdar akalimahnya ha, isim tapi maknanya masdar. Ha, karena zakat-zakat tu pada as nama bagi suatu yang dikeluar tu. Ha, tapi di sini pakai maknanya masdar. Ha, ah tak kala tak kala zakah ni isim dengan makna masdar dengan makna Bima'na Bi ha, ma'nat tazkiyah tu masdar tu. Masdar dari mana? Ah ha, bikit tak kira suara zakkayu ha, zakki tazkiyah. Ah tu dia. Zakkayu ha, zakki tazkiatan. Ada panggil bab lah tapi boleh kerana dia mari dengan huruf ilah ya tu dia mari lah Ah ha, bab lah Sebenarnya maksudnya dalam bab taf'il undahlah. Ah ha, tu kita kena bercara kelimah Zakah dengan makna tazkiyah Dia panggil isim mafda Kemudian Apa makna tazkiyah Wahiyah Dan iyalah Tazkiyah tu ha, Wa makna ha Dan makna tazkiyah tu Tafsir pula Luratan pada segi bahasanya Maknanya At-tathiru ha, Bawa boleh kita terjemah Kalau kita tazkiyah Dengan makna tathiru Melayu kita kata menyuci ha, Melayu kita kata menyuci Mencuci ha, Tu dia ha? zakat Zakat ha, munasabah dengan lorak Makna menyucikan harta Orang yang tak keluar zakat Hartanya najis maknawi ha, Hartanya kotor Hartanya cemak ha, Tengok tak nampak ha, Tapi pada syaratnya cemak bila orang keluar cabut zakat sikit Kodah sarak suruh tu Maka jadi suci lah harta-hartanya Ah, ha, Itu dia Misalnya Kita kata orang berniaga misalnya Haa dia boleh lah Haa nah, Siapa Seratus ha, ribu masalah Haa nah, Itu baik seratus Maka cabutlah lah dua persen setengah ha, Ah, Cabut banyak mana dalam seratus ribu Cabut dua ribu lima tukuk Nah ha, dia panggil 2% setengah. Ha nah cabut 2% setengah. Ha cabut 2000 ha, 500 kok. Cabut banyak tu. Ha tu orang panggil kata ha 2%. Setengah. Ha tu zakat. Ha hak tu lah menyucikan harta 100,000 sat ni. Ha 2 2500 kok tu suci. Dan uh, seapa lagi Sembilan puluh ribu lagi Beih-beih lagi tu Ah, Haa Haa Ialah Cuci beih Ah, ha, Nah Sebab tu munasabah zakat Ialah menyucikan Keliharta Tu menang sahabat dengan orang Wal madhu Zakat juga makna puji Puji Sahabat tu yang kata Fala tu zakku Fusakum mu jangan memujikan diri kamu. Ah ha, hal halare tak kita dak puji diri kita. Aku ni lebih, aku ni mulia, aku ni berjuru. Tahan, jangan jangan jangan. Ah ha, tu dia. Ya kerana kita ni suka akik diri jugak. Ha, ya suka tabiat kita hok cema ni suka puji diri. Hingga kalau orang sebut keji kita rasa Allah Kalau orang puji ya Allah kemedunglah. Ah ha, suka orang tak puji kita sendiri tak ada orang nak puji sangat. Bang ung mak tak batas inilah nak, nak aku ni siapa. Ha, tak ada orang nak puji sangat aku sendiri lah Ha, ha Tuhan kata jangan balatu zakkukum usakum. Maka jangan kamu puji diri kamu. Ha itu mana tazkiyah dengan mana mahmad puji. Ah ha, dan nama ha, makna nama selagi ataupun dengan kata lain numu Nama'yan munumu wan wanama'an Nama'an ni bahasa kita gapa Subur Subur ha, Seperti tanaman lah Kita tanaman anak-anak kayu Tua hujan ni Allah suburnya Anak dakang suburnya Allah buah dakang suburnya ha, tu nama'an Haa tu Apa ha, kau menasabah dengan zakat Supaya duk perlah buah dakang tu Nak ke gapa duk perlah Perlah nak ke subur dah jong perlah Orang yang tak faham tu Ya saya Dia takal lah Buah, buah tu takal panjang-panjang Setor takal Tapi buah ketak senap ha, Lalu tu dia mahu perlah-perlah We tinggal jarak-jarak apa? Hak perlah dengan sebab perlah Nak mesuburkan hak tu Sambil so, dia buah mulai Buah dia besar lagi Buah tu subur, sebab so, kita perlah-perlah Cuba tak perlah Haa, jadi kecil-kecil-kecil Dia ada getin-getin ni Sama dia lebak tu Selalu lebak dah tu jadi Kecil-kecil-kecil Tak besar tak subuh Bila tu perlah Perlah-perlah Tinggal jara-jara Ya kau besar, besar tu Tengok buah Mualat Dalat takar tu panjang Buah pun subuh Ha tu redak perlah zakat lah tu Seratus ribu perlah tu Bik dua ribu lima atuh Perlah hatu, tu tu Bik hak nu subuh Agar tidak Tapi kalau tak gerti Situ ni Sayalah Ha Ni nafsu kita main lah kita tak peha dalam agama. Jadi bila kita pergi situ oh selalu dah weh semayelah kita hamba rasa dia kena sujud tu weh. Ha, kita ada harta yang dia beri kita syukur ke dia a suruh perelah kita perelah. Supa orang dok dokong. Mulai tu tah nak perelah. Ayuh eh, kali hai Kalau tak perelah buah jadi kecil. Ha cuba purn buah jadi subur. Ha sungguh weh Haa, dia pohon pun mulai Cuba kita lak widah gitu, Patah dah, dah, dah, lebak Haa, haa, haa Itu, sahabat pokok kayu muda Gapot, orang itu, orang itu duk buai Saya lebak, orang yang tak padan dengan pohon Pergelak, pergelak, pergelak, tinggal sikit Baru pohon mulai Kita tengok situ oh, Ni di zakat malah ni. Jadi, kita tak ada saya Nah begitu juga dah anak kayu dah bahasa kita nak pada dah tak ada nak kepada nak ke kedah nak kepada noun nak ke molat Dia mesti ngaja juga tu gidok kerat-rating tah tah tah tang gidok pacah kadang-kadang gidok gutin tu be oh gutin apa ha gutin nak hias ha yak molat nampak ha zakat sport tu dah, dah nak menghias harta nak mencemerkan harta nak wisubuh harta kena keluar zakat ini patut ingat lah Dalam pengajian kita Ini bergerti Kita dulu Pihak kita Kalau kita klik Puan saw Kita jadi tokel Atau kan No Tokel getoh ke Itu dia tokel sekerak ke Kau dia lah Tak letak ke anak itu Itu dia Nak mengajar tak boleh Jadi tokel sekerak Tak ada apa Itu dia tokel juga Itu dia Tokel bersih buruk lah tu. Oke, okay. ha tu dia. Ha, apa kita masuklah berniaga kayu. Ha ingatlah, ingatlah. Ha zakat jangan terlupalah. Hmm tu dia. Pas di samping tu kita boleh beli menderai pula ke sana-sana. Sana-sana yang apa? Munier tu hawi kita kemuni kaya gana no, mun tak keluar zakat. Mai kena no, ya, ayat hikmat zakat. Ha tu kita dulu. Bahas apa ha, kita mai tengok makna syarak pulak itu dia zakat Kelimah dulu Isimah sedar Dengan makna tazkiyah Mari daripada zakayu yuzaki tazkiyah Dengan makna tathhir Mari daripada tahara yutlahiru tathir ah, Madah tathir arti menyucikan Madah arti puji Nama arti subur bertambah ah, Itu dia pada logah Kemudian kita mai tengok zakat pada syaraq Tubik dua makna Tubik dua i'tibar Wasyara'an Atah pada luwatan saat ini Wahiyah Zakah dengan mana tazkiyah tu Syara'an pada syara' ialah Ikhraju juz'im minal mali Ala wajhim maksusin ha, Ini panggil makna ni makna perbuatan Zakat makna mengeluarkan Haa Zakat dengan makna tu Sebab tu Sarah kata lagi-lagi Haza izakanat bima'nal fa'li Itu ha, pun nak baca bima'nal fa'li Tak apalah segi lorak Bukan pengen ikut isi ni ha, Nak ah ha, Kalau tu zakat dengan makna tu tu Ia kata ini apabila ada ia zakat Dengan makna perbuatan ha, Dengan makna kerja Apa zakat mengeluarkan Sebahagian daripada harta Pemisah sana ni Anak ha, kalau kita kata ada hal itu ribu cabut seribu, ah pak kok cabut sekuk, ha, salahlah misa apa tuh tuh, buku tuh tuh, pak puluh ribu cabut seribu, ah ha, tu dia. Anak ha, kalau gitu lape ribu cabut dua ribu, ah ribu cabut tiga ribu, ah tu seneng, pak puluh pak cabut so 40 puluh cabut so tu seneng hati dia panggil 2 percents setengah. Seatu ha, ibu kena cabut dua ribu lima tuh cuk. Nah, ha, bagaimana kalau kata dua tuh kena cabut lima ibu cuk? Ah, hati dia panggil 2 percents setengah tu gila. Ha, maka dia panggil ikhro juzin. Ha, juzin banyak tu. Dalam seatu ibu dua ibu, dalam empat puluh ibu seribu, dalam 40 puluh tuh setuh. tu dia. Atu juzin mengeluarkan sebahagian daripada harta mengluasannya itu ala wajhin makhsusin atas jalan yang tertentu. Lahana jalan tertentu dengan niat ala jabudah ini zakat hartaku. Ha ini zakat perniagaanku. Ha tu wajh ala wajhin makhsus lahana wajh makhsus ai bin niyati. Ha bin niyyatin mu'tabarah atau bin niyyatin mu'tabarah dengan niat yang diiktibarlah Ha, kalau semata-mata cabuk bagi tak ada niat tak jadilah kerana ini ibadah innamal a'malu binniyat amal itu nak jadi dengan niat nak sah dengan niat paling tidak nak nak sumpah dengan niat tak niat tak jadi tak sah ah ha, bab tiorat ala wajihin ah ha, de ada pecabuk beri cabuk-cabuk biasa tu termasuk herba termasuk apa ini ibadat ni ibadat maliyah Ibadat bahasa harta Sumpah dengan semaya Tapi semaya ibadat badaniyah Dia panggil ha, Bahasa nak ketua sendiri Sabit tu orang nak gati tak boleh ha, Ibadat badaniyah saja Dia tak terima gati ha, Dia orang nak gati tak boleh Kita tak boleh semaya Nak orang lain tu boleh gati tak boleh Ada pun zakat ibadat maliyah Yang terima gati Sebab tak mesti kita keluar sendiri Boleh kita wakil okay kat orang Petera tu kita wakil okay kat orang harta zakat kita kita waki kat orang ah ha, pun mengeluarkan pakai waki pada niat tu tak ada niat lagi tu pakai niat-niat situ semua tu ha ni harta ni nak minta tolong dikeluarkan dia bersedekah kat orang ha, ah lepas muniat lah zakat tu ha boleh terima gati ya panggil ah ha, baik kalau gitu tu makna zakat takrif dia ikhraju uh, juz'im juz'in minal mali 'ala wajhin maqsud tapi takarih ni ni katanya Hazal hadal makna aa ahaza Hazal makna atau fa hada ai makna zakat makna zakat dengan ini dengan ini makna ni aa ataupun kata gini lebih comel haza ai kaunu zakat bi hadal makna ha dia keadaan zakat dengan ini makna makna ikhra sak tu iza kanat Apabila adalah ia Ia az-zakah tu Di ma'nal fa'li Dengan makna buat Haa Makna fi'i Makna kerija Haa Bapak dia panggilkan masada ikhrad tu Mengeluar-mengeluar ni Ibarat daripada satu kerija Hmm Itu dia semaya Haa Satu kerija Kamahuna Seperti di sini ni Haa wa in al qadri al mukhraji dan jika adalah ia Al-Zakah tu dengan makna qada yang dikeluarkan ha kalau kita nak nak apa dia tu nak memaknakan Zakah Zakah tu kena ke harta yang dikeluarkan qada hak jadi keluar ah kena kata gini wa zakah bi ma'na al qadri al mukhraji qulta Aku katalah pada ta'rif ta pada syarat tadi Ultah Aku katalah Fi makna zakah tadi Aku kata gini Hiya ialah zakah itu Ismulli ma'limmaksusin Haa ta ta'rif lain lah Namo bagi harta Zakat-zakat tu Namo bagi harta Maksusin yang tertentu Bukan semua harta Ia panggil malin Zakawi Ah ha, kanak-kanak Kimali maksud in harta hak bahasa, bahasa zakat. Apa? Binata lima bahasa, ni bahasa. Ah bukan semua binata. Perga burung ada kena zakat, perga itik seratus tak ada kena zakat, perga ayam tak ada kena zakat. Harta tertentu apa kalau bab binata? Ha, uto, lembu, kerbau, kambing, biri kibah ha, kibas. maling zakawi. Ah ha, kalau binata, ha, kalau buah-buahan pula. Masa kita sampai dua aja. Tamah dengan zabit Hak lain dah Dokong diri yang orang muqtad Tak ada wajib Haa, tu panggil maling maksus Haa, Lepas tu kita nak syukur lah Nak syukur kita ada diri Kita ada dokong Kita beri orang makan sedekah Tak ada apa lah Tak nak puluk orang ke Haa, Tak ada apa Zakat tak ada wajib Buah-buahan eh, dua karu. kita karam Zabit dengan zakat oh Zabit dengan tamah Zabit dengan zakat Ah, ha, debit dengan tamah ya. ha, 200 jelah. Ah, pastu biji eh banyak karalah. Hmm padi kacang berapa bahagian kacang. Ha, ah, gandum, jagung, hmm hatum mali maksud dipanggil. Kemudian nak panggil zakat mana? Nama bagi harta yang tertentu yang yukhazu yang diambilkan dia. Ah, ha, akeman, ha, kata hak ambil saat ni sangat banyak ana. Kita kata dalam kambing 40 ekor sekor. Ha lembu kubah 30 ekor, 30. Ha tu dia unta 5 ekor, ha cabut kena keluar kambing ekor. Ha cuma tu, tu panggil tu panggil zakat dah. Ha kena ke kadar yang dikeluarkan. Ha padi. Ha nah, ada 100 kata cabut 10 kata Ha tu makna maksud ismul ma lima li makhsus, yang yu'khadhu min malin makhsus. Ha, ha ni baru malin zakat we sini. Nah. Ha pasal ni kadar Malin maqsus daripada qada Ismulli malin maqsus Aimin al-qadril muqrat Yukkazu min malin maqsus Nah sini malin zakawi ni Harta zakat ni Bukan semua harita Aa, Ala wajihin maqsus Atas wajah tertentu Aa, Dengan niat dengan apa Jalan yang tertentu yusrafu nah sudah so ambil dan ditasarruf di rentah yakni ah apa dia tu akan ma al-malul maqsus ha, ha, ha tadi al-malul maqsus harta yang tertuh diambil tadi ditasarruh di direntah diguna untuk siapa li ta'ifatin maqsusatin kepada puak tertentu kerana ta'ifah sini a'iminal mustahiqqina lizakah yuk anak kita ibati makhsuusatin a minal mustahiqqina liz zakati ah orang yang berhak zakat ha ha sabu innamas sadaqatul fuqara itulah zakat dengan makna qada yang dikeluar ada perh takrif yang pertama itu perbuatan kerja zakat iaitu mengeluarkan zakat dengan makna mengeluarkan sebahagian daripada harta terjala tertentu ha tu kena ke mengeluarkan kena keperbuatan Ada potak raya kedua, namo bagi ha harta tertentu yang diambil. Koda ha, qada, harta yang diambil daripada harta tertentu, harta bahasa zakat atas jala yang tertentu dengan niat apa. Ha, dengan syarat-syarat itulah. -syarat e uh, ala wajhin maksudnya atas syarat-syarat tertentu tu hendak keluar zakat Syarat siapa nisak ke ha, Siapa dia syarat dia Hukah ha, Itu ala wajahi maksud Habis Yang direntah digunakan Hak ambil itu Untuk puak-puak tertentu ha, Daripada mustahikin Pukara Masyakin ha, Dan lain-lain Daripada asnah yang 28 tadi Habis ha, Untuk kita nak tahu Panyalabah Kena pergi dalam fiqah Wa furidat dan telah diperdu di puaji akadi akad zakah itu Fis sanatis saniyati minal hijrati oh, Diperdukan pada tahun yang kedua juga Ini satu kaun ni ha, Maknanya sama lah Dengan perdukan puasa Pada tahun yang kedua daripada hijrah Tapi ba'da fitri. Kemudian daripada zakat fitr Ha, zakat Fitrah Dia puajib tahun yang kedua Pada ha, bulan Ramadhan Puasa pertama tu lah ha, Nah Tahun tu puajib puasa Tahun tu juga puajib Zakat Fitrah Selepas pada tu sikit tahun tu juga Puajibkan Zakat Harta Haa tu dia Tapi wakila ha, Fi wairi Haa ok lah, dah lah Ah ha, kata ti pada lainnya oh, lain daripada sanatisaninya. Ah ha, tak kala lain tu faqila ha, ha hak kata lain ni. Nak bina dekat hak hak kata lain ni pula tahun berapa? Faqila ai qala ba'dhum fir rabi'ah fir sanahir rabi'ah. Manu furidot bis sanati rabi'ah difardukan zakat pada tahun keempat. Satu kawan kata Wa qila' Wakilah, hmm, oh, sebelum pada Hijrah lagi. Ah, ha, Allah melihat. Allah tak sunyi lah, kila tu. Pakai pun sepatu juga, Puasa sahaja pun sepatu juga, kila. Tentang tahun mana kau diwajibkan. Itu hmm, dia. Allahu haa selesai lah tu. Ha, selesai adalah akal yang musnah kita dok bila amal. Jadi asal kita hendak bercakap, uh, iman itu ibarat daripada tasdik mengaku dalam hati dengan semua barang yang mendatangkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iman. Kemudian diikuti pula dengan mengucap dua kalimah syahadah anutqu bisyahadati. Selisih ulama itu rukun iman Kau qashar bagi iman? Dua kau atas kata syarat bagi iman pecah dua pula syarat bagi sah iman syarat bagi sempurna iman ha tu dia kemudian hak atas kaun katanya apa dia tu syarat bagi sempurna iman tu so, apa dengan amal amal tu nak guna sempurna iman ha, nah tak sempurna ime kalau tak ada amal ha, ada amal tu sempurna ime apa amal ha, seperti sembahyang puasa ha tu dia deh Selesalah di situ Bila selesai di situ Mari pula satu masalah Eh Imeh ni bahasa bertambah kurai Kau bahasa tak bertambah tak kurai Haa Duk kemah kong situ Haa Nak pergi masalah tu pula tu Kalau di saat Imeh seorang mukmin tu Bertambah kurai Kau tak bertambah tak kurai Haa Di situ hilah pula jawabnya Haa Tu kita ambil kulasah belum pada kita pergi Ah ha, maknanya khilalah pula ada pendapat ulama kata ya iman ni bertambah dan kurang. Satu pendapat kata dak tak bertambah tak kurang. Hak yang bertambah kurang tu ammah. Hmm tu dia. Lalu tu musannaf kita kata wa rujjihat ziyadatul imani bi ma tazidu ta'atul insani. Ah ha, tu satu bej. Ha, artinya dan telah diterjahkan akan bertambah iman bima dengan sebab bahawa bertambah oleh taat bagi seorang insan. Ah, ada dia. Dan diterjahkan akan bertambah iman dengan sebab barang dengan sebab bahawa bertambah oleh taat bagi seorang insan. Maknalah noh maksudnya kata gitu. Ah, mari kita tengok cara qauluhu wa rujih hadiyatul iman ila akhirih taqaddama telah dahulu dah anil amala bahwasah amalan itu semaya puasa zakat tadilah bahwasah amalan itu min kamalil iman itu jatuh lam dah min kamalil ana ada lam lagi lepas pada ma min kamalil iman ni ha, bahawa amal itu ialah daripada kesempurnaan iman ke endah ahli sunnati di sisi ahli sunnah nah engok no ibarat syartun ni ibarat syartun nah tu dia jadi kita maklumlah dari dulu Amal itu daripada kesempurnaan iman Dengan mana iman tak sempurna kalau tidak ada amal Di sisi Ahli Sunnah Aywal Jamaah radhiyallahu ta'ala anhum Kemudian Waqad zakaral musannifuhuna Tuhan dulu Dan sungguhnya telah sebut oleh musannif kita Syekh Ibrahim juga Syarah Puan Ibrahim Aa ah, mutananna ibn Ibrahim tapi bangsanya lain nisbah al-qani tuai maksudnya gitu Aa ah, telah sebut oleh musannaf kita huna di sini ay fi hali wa rujji hadzi ataku fi hadzal bait huna ay fi bait telah sebut oleh musannaf kita di sini arti pada ini bait ni ia sebut kata Anahu bahwasanya al-iman tu Yazidu ime tu bertambuh ia Biziyadatihi dengan sebab bertambuhnya nya amal Wayangkusu dan kurang ia iman Binakusihi dengan sebab kurangnya nya amal Hak di sini Musanah kita baik, sebut Bek ni tu ha, Nak berlaku hak-hak kata Email tu bertambah kurang Dengan sebab bertambah amal dan kurangnya amal Lalu takkala zakara Faqala Maka berkata ia musanah Warujihad ziyadatul imani Ila akhir Maknanya ni Makna kan tu no? Ai warajjah ha, Mata tu binama Oh bila syarah tu Mujur gombok lah. Oh mai faen dah wa rajja jama wa apa tu jadi lebih titik jadi wa rajja jalah ha wa rajja minal ulama'i dan telah mentarjih mengata rajih oleh satu gulungan daripada ulama radhiyallahu ta'ala anhum kita lakah ambil maf'ul dulu al qawla Bziada til iman atau mampu orang jahat. Ada puah home jemah, dia panggil muktada kubah Selik satu jemeloh. Dia panggil kata jemeloh muktarib boh. tu. Jadi tak ada suka le mulek selit jemeloh lain. Ha, dia panggil jemeloh yang telentang entau ame dengan makmulinya rajjah bahawa ada fa'il ja ada jama'atun tu, tu fa'il mana maf'ul dia maf'ul dia al qawla ha, Tak tak masuk kalanya selit jemlah wahum jumhu ha dia panggil jemlah muqtaridah bedah tak selit masuk tu nak menerang ha, seolah-olah bodak rakyat tak ada su orangnya tanyo telah tu ha tu tu bedahnya kalau kita dak royak gapo-gapo ada menyelit tanyo telah tak ada su gapo selit-selit jemlah jawab celah tu dulu lepas tu sambung gitu ha dia panggil jemlah muqtaridah lah tu Ah ha, nah tidak nak kata khokok khokok tak ada sudak. Ha boleh tanya pak puk jawab dulu lah, sambung dik. Ha dek. Wa min al ulama. Dan telah menterjah telah mengata rajjeh oleh satu jemaah daripada fuak ulama. Soalah orang tanya, fuak mana hak menterjah tu? Wa Ah ha, dan mereka itu al jemaah ni ialah jumhurul asy'ariyah. Wa jumhur daripada asy'ariyah ha, daripada ahli sunnah wal jamaah bila bila i'tlaq ahli sunnah wal jamaah di mutaakhirin ialah murahnya al asy'ariyah wal maturidiyah. Ah ha, tu dia bila i'tlaq ahli sunnah ah ha, ialah ahli aqidah asy'ariyah dan maturidiyah hanifkatan tengah orang marah ni. Ah ha, tu dia. Ha, ah dan maturidiyah kalau gitu di kalangan asy'ariyah pun bukan ittifaq juga jumhur. Ha, jumhurul jamhurul asy'arih ha, mereka inilah jama'ah daripada ulama menzarjah akan al alqaula akan kaum perkataan bi ziyadatil iman dengan bertambah iman dengan sebab bertambah amal mana orang tu banyak puasa banyak zakat ah ha, amurah ah menyebabkan iman dia bertambah ha, ha ini kaum ni kata sebab Liannahu لأنه... Ini jahla dia Wajah dia, dia. Kerana bahawasanya La ma'na Litarjihi ziyadatil iman Kerananya Tidak ada ma'na Bagi mentarjihkan bertamuh iman Illa malekah Tarjihul qawli biha Illa tarjihal qawli biha Malekahnya kena terjahkan kaum. Ah ha, tu dia. Ah ha, sahabat tu apa? Sahabat dalam matan dia kata gini. Wa rujjihat ziyadatu. Patut syarah kita kata Ay wa rajja jama'atun minal ulama' yat kedek. Ia tak kata wa rajja jama'atun minal ulama' akan ziyadatah lalu dah. Masa syarah kata al alqaula bi ziyadatil iman. Kalau gitu li-anahunya kena ilat pada suatu mahzuk. Nah, sahabat jadi selik al-qaulah. Matai kata dan diterjah akan bertamu iman. Syarah kata telah menterjah oleh satu jemaah akan kaum perkataan yang berkata dengan, ha, apa, apa selik qaulah maksud li-anahua. Ha, Senarai kedengaran. No? Qauluhu li-anahu tawasyah. Qauluhul li-anahuni inla tulli mahzufin. Nah Kata syarah kita ni Li'annahu ila akhiri Dia panggil illatul limahzupin Apa tak kalau illatul mahzupin Kita nak adakan Wa innama Wa innama Qulna al-qawla Bizyaratul iman Sebab apa kami kata Ataupun kami tafsirkan aa, apa dia Kalian mencari dengan al-qawla Bizyaratul iman Li'annahu aywa innama Qulna dan sesungguhnya kami kata Al-Qawla bi ziyadatil iman Sebab apa? Kerana tidak ada makna terjah ziyadah iman malaikat uh, malaikat terjah kaum biha uh, tu dia Bila kita nak terjah betul kata uh, Bertamuh iman Maksudnya kita terjahkan ulama ia berkata Kaum ulamuh ia kata dengan bertamuh iman Sabit tu kami selip kata Warudjahat ziyadatu kami kata warudjahah jamaat minal ulama al kaula biziadati. Kena nak tunggu tafsir leh Hakim saja. Kena kata warudjahah jamaat minal ulama ziyadat iman. Dok kami kata al kaula biziadati iman. Bapak kami kata gitu. Kerana tidak ada makna nak terjeh ziyadah iman, melekat terjeh kaum bila biziadah iman. Ha ah, tu dia. bima tazidu ta'at bima tazi bima tazidu ta'atul insani. Alagi kadar. Dan katanya kata musannah bima tazidu ta'atul insani. Maknanya ai disebabkan Ay, ziyadati ta'atil insani. Ah dengan tafsirah tu kita reti kata wal ba'u ba bo pada kata musanna bima ba tu sababiyyatun wa ma de ma pada kata bima tu juga ma tu masdariyatun ah ha, bukan ma isim mausul dak ma mausul harfi ah ha, jadi alat takwi masdar mana kita takwikan tazidu jadi masdazada zidu zaidan wa ziyadatan Amik ziyadah awak okay, biasa so. takwainya perjumah PA menjadi masda bi ziyadati Bisa babi nak kemakna bi sababi ziyadati ta'atil iman he ha, ta'atu PA tadi jadi idafah aa ha, tu cara-cara terkedik ibarat ai tu perhatilah aa ha, ni ulama ni masyaallah dia dapat peralus ibarat di kono nampak cerah halusi Ha ni kita belajar pemahaman ni lah qira'ah dia bercakap halus lah tu balagh qira'ah belah tu ha tu dia asabik sudah ya, belajar apa ayah kod kod kod kod ibarat ha tapi gak masyaallah hmm ah tu musannah kata wa rujji hadd ziyadatul imani bi ma tazidu ta'atul insani kita make straight artinya dan telah menterjemuh oleh satu jemaah daripada ulama menterjemah akan kaum yang berkata dengan bertambah iman dengan sebab bertambah taat seorang insan ah ha, cukup hmm. habis tak kala sebut taat taat ni gapo ah ha, dengan sebab bertambah taat bertambahlah iman apa ta'a ha, situ pula dah nah kelimah ni kita pun sebut selalu kelimah arah ta'a ta'a ghafa ta'a wa ta'atu iyalah fi'lul ma'muri bihi wajitina bulman hi'i anhu itu ta'a apa ha, kita dah pakai pada, pada khatib dia sebut lah ketabah ha, takuklah kamu akan Allah dan ta'a lah kamu aqanya ha, dengan arti kata ha, buat maklumat Mengerjakan yang disuruh nah Menjauhi segala yang dilarang ha, Ya tak ha, tu ha, Kalau tu kita saling Melayu lah Tak ha, kita saling mana-mana Ikut, turut Patuh, ya belakang Nah ha, tu ha, tak ha, Tapi kita banyak sekali Melayu kita guna Kelimu harap jadikan Melayu dengan orang tu Apa kita ambil logak terjumuh lah. Apa dia tak? Ha, turut, okay, suruh Turut, orang lara turuk turu nah turuk turuk, turuk, turuk, turuk pantang ah kalau hak suruh buat ah turuk buat ah tu fi'lul ma'mura ah bila hak dilarang turuk turuk pantang ah kalau nak kalau kata ikut haa, ikut ikut orang suruh apa ikut saja ah jangan buat ikut ah buat deh hak ikut ah tu dia apa tu patuh aja dah juga patuh Ah hmm, tu dia patuh, dia mesti patuh. Tu taat. Ah hmm, maka bila ada patuh kita kepada Allah Taala, hak disuruh kita buat, hak dilarang kita pantang. Ah bila ada patuh tu menyebak hmm. ha, ke iman tu bertambah. Ah dia iman kuat. Hmm wa qawluhu. Ah ni kena hikmah dekat bawah tu. Wa wa naqsuhu bi naqtiha wa qila la wa qila la khul dan katanya <Sessly> ha, kata musannas lagi wa <Sessly> naqsuhu bi naqtiha hada dilah <Sessly> ai wa rajjal <Isarat> kata wa <Sessly> naqsuhu pada ziyadatul imad jadi nak epaen ru jihad tadi apabila romo huraiyah tafsirat bunyinya ai warajjahal jamaatul mutaqaddimuna artinya dan telah menterjah oleh jamaah ulama yang mutaqaddimun ulama dulu-dulu ha ni orang di zaman salaf kata setengah ulama mutaqaddimun mana orang hidup di dalam ah kurun Tiga kurun kata setengahnya oh ulama mutaqaddim mana orang yang dulu pada Imam Nawawi paling lah ha ya batas saya dekat tu Maknanya iman Nawawi ni orang hidup dalam kurung berapa? 600 kurung 7. Nah, ha, tu dia. 600. Ah, ha, lebih daripada kurung 7. Kalau tu orang pakat atas pada tu dia ialah ulama mutaqaddimu. Ah, ha, sejak Nawawi turun kau ni gap orang panggil ulama mutaakhirin. Ah, ha, dek. Kalau tengok nak tahu si tu gap tengok di sejarahlah. Nah, ha, siapa? Ha, ah, kita kata nak? Aimar Rabi'i. Ha orang dulu sikit pada ni kira kira ke atas kat tu skat tu skat batas set ha. nak kira juga maksudnya <tuk> lah. mutaqaddim. Ha batu Imam Ghazali. Ha tu orang mutaqaddim Melaka tu. Ha kau nak Imam Ghazali orang hidup dalam kurung empat masuk di awal awal kurung 5 yang mati tahun lima 505. lima ha, tu banyak tak mutaqaddim guna. Lah. Hmm apa kedia pada ni macam Syekhul Islam Zakaria al ansari Ha ni ulama ni. Ha orang kedia adalah apa yang orang kedia. Begitulah ah ha, pada Al-Hafiz Ibn Hajjah Al-Asqalani tu guru bagi Syiahku Islam Zakaria Al-Ansari masalah ulama mutaakhirin juga kerana kerdia pada Imam Nawawi. Ah ha, tu dia. Tu ingat gitu, Kali gitu ulama mereka dulu pada Imam Nawawi tu nunu, jadi puak-puak mutaqaddimun mereka mentarjihkan akid al-qaula bi naqsil iman. Akan kau dengan kurang iman Bisa babi naqsit ta'ati Dengan sebab kurang ta'a Pendeknya Mabhum sebalik saat inilah ha, Iman bertambah kuat Dengan sebab ha, bertambah amalan ta'a Begitu juga sebaliknya Apa dia? Jadi kurangnya iman Dengan sebab kurangnya amalan Ah, ta ha, ta'a Sebalik syarat musnah kita mensarahkan Wa ha, naqsuhu binaksiha Habis wa bin nadhari lishya'ni ha, ha ha ha wa maula wa yanquthuhu bi mahdhi ikhtiyarihi min ghairi sababin ha, nak target je dah ha sekat tu dulu dik ha, dia tepat dia pakai dia pakai bahasa dia dah setakat tu dulu <coughs>